Poďte, posadajte si bližšie. Pre všetkých mládencov z kmeňa Šonyov sa tu nájde miesto. Sem na pníky i na kamene. Už otcovia vašich otcov na nich sedávali a počúvali rozprávanie o dávnych, pradávnych časoch. Môj život sa pomaly chýli ku koncu. Nepamätám, koľkokrát som videl kvitnúť stromy a koľkokrát ich pokryl sneh. Len po k pukotavým plamienkom ohňa, v ktorých sa myhá väčnosť času a nekonečnosť ľudského pokolenia. Dobre si zapamätajte príbeh statočného a šikovného mládenca z nášho kmeňa, mládenca, ktorý sa volal Togoa, rýchly orol. A jemu padali na široké plecia havranie vlasy, tak ako vám. A on v nich mal zastoknuté orlie pero. A on si vážil starších a múdrejších. Ale v jednom sa od svojich súkmeňovcov predsa len líšil. Ej, hey, to chod si s Uvidíme, či trafíš z 30. rokov do tamtej prieskvy. Nevolaj ma, Javorový list. Dnes nejdem. Leboť, nes sa tam ako starý bizon. Mne je dobre, Javorový list. Tráva vždy pod večer omamne vonia. Je mekká ako pohľadenie. Hej, toková! Priateľ. môj! Vyskoč na a pocelnú. Zajdeme ďalej ako včera. Možno znajdeme za zatúlané orlíča. Skrotíme si ho. No, vitaj, bobrý kožuch. Nech sa nikdy neskaliči čistá voda v tvojej stúbni. Nech tvoj ošteb vždy zasiahne cieľ. Tak poď už. Spolu nám bude veselšie. Nie, nejdem, bobrý kožuch, Nehnevaj sa. O chvíľu výdu hviezdy. Budem sa na ne dívať. To je moja najmilšia zábava. Ha, ha, ha. Každý večer sa len na hviezdy dívaš. Nechaj ho, dobrý kožuch. Nech si tu leží. Kto bude prvý pri tých troch boroviciach? sa dobre Len si daj pozor, aby si sa do niektorej hviezdy nezamiloval. Ha, ha, ha, ha. sú dnes všetky hviezdy krásne. Tak veselo žmurkajú, Obloha je pestrá ako totem veľkého náčelníka. A tam tie hviezdy vyzerajú ako medved. A tam je bík a pes. Niektoré sa zdajú blízko iné ďaleko. A tam tá hviezdička tá sa trbliece každý večer priamo nad naším táborom. Zdá sa mi, že zostupuje stále nižšie a nižšie. Áno, stačí natiahnuť ruku a bude moja. <sík> Keby som tak vedel, o čom sa hviezdy zhovárajú. Ano, co to vravíš? Mne chcete utiecť? Ani za tam ten obláčik sa nedostanete, A už ťa mám? Stále chytáte len mňa, lebo neviem tak rýchlo lietať. Radšej sa zahrajme na skrývačku. Nemôžeme, zase by sa Mesiac nahneval. Nemá rád, keď sa kade skrývame. Mesiac! Ale počúvam to isté. Len rozkazuje a zbytočne nás preháňa. Ano, tichšie, tichšie, nech nič nepočuje. Ten by nám dal. Ale keď sa s nami hrá, to sa ti páči. No, mesiaček je náš ochranca. Všetko v prírode má svoj poriadok. <rý> tak nás to učil. Tu na oblohe sú hviezdy, no? oblaky, mesiac, slnko. A na zemi? No, čo je na zemi? O to sa nemáme starať. A na čo? Len mi nehovor, že sa nechceš pozrieť tam dolu. My patríme na oblohu. A dosť. A ty sa prečo dnes s nami nehráš? Bielý kvet. Trápiť ťa niečo? Žiarivá hviezda má pravdu. Mesiac nás len okrikuje, okrikuje, ale na zem nikoho ani na chvíľu nepustí. Myslíš, okay. že na zemi je krajší? <shrý> Určite. Už viac ráz som sa k nej priblížil. Čo všetko som videla? Ty si vzdy bola na všetko zvedavá. Keby ťa tak počul Messie. Rozprosuj! Čo je na zemi? No. Lúky s kvetmi. Vysokánske hory. Zúrčivé potôčiky. A, a ľudia, čo lovia byzóny. Volajú sa Indiáň. Prosím ťa, Indiáň. Také hlúpo sferu. Ja by som sa Veru tiež rada pozrela. A ja? A ja? Ty ste sa zbláznili. To nesmiete. Poďme. Hneď teraz. Mesiac je práve za oblakom. Hm? Rýchlo. rýchlo. Ale ako? <laughs> Čelenku mám spletenú z najpevnejších mesačných lúčov. Rozviažem ju a pustíme sa po nich dolu. <laughs> veď, veď vy dostanete za tú svoju zvedlášť. Držte sa pevne. <laughs> ako rýchlo letia. Trochu im závidím. Po zamraku vychádza mesiac. Haho, hviezdy, kam letíte? Ideme sa pozrieť na Zem. Okamžite sa vráť. Vy patríte na oblohu. Zase nám len rozkazuje. E, mali by sme ho počúvnuť? Ach, ja nešťastný, prečo som ich lepšie nestrážil. Dávajte pozor. Počujete, ničoho na Zemi sa nesmiete dotknúť, lebo už nikdy nebudete hviezdami. Dobre, dobre. Nech si hundre. Leďme rýchlejšie, sestričky hviezdičky. O chvíľu budeme dole. Vdem či snívam. Tie tri hviezdičky sa približujú k zemi. Možno sa už nevládzu udržať na oblohe. Náčelník Sediaci Bík razpomínal, že kto chytí padajúcu hviezdu, bude mať šťastie. Á, tá najjasnejšia je krásna. Nie, určite nesnívam. Veď sú už celkom blízko. Spúšťajú sa po mesačnom lúči. A mieria rovno na náš tábor. Pozrite, ako je na zemi nádherné. Mala si pravdu. Aká krásna hudba. To už bankoce potločí a tá vôňa sviete, nech viac uvidíme. Pst, Počviete. To húka tam ten čudný vták. Aké má veľké okále a neublíži nám. V týchto malých typí spávajú indiáni, o ktorých som vám rozprávala. Rada by som do jedného nazrela. Ale pozor, ničoho sa nedotýkaj. Vráťme sa radšej na oblohu. Vieš, čo hovoril mesiac? Počkajte, počkajte, ešte chvíľu. Poďte bližšie. <laughs> tu býva jeden mladý indián. Každú noc sa na mňa díva. Ako by ma privolával. <laughs> Oči mu žiaria ako dve malé hviezdičky. Bielý kvet, nechoď tam. Vráťme sa. <laughs> Nepočula si? Mesiac nás varoval, aby sme sa ničoho na zemi nedotýkali. Ale veď ja sa ničoho nedotýkam. Iba tam na kuchni. Na chvíľočku. a hneď sa vrátime. Ah, mám ťa. Konečne si moja hviezdička. Bielý kvet. Prečo si bola taká zvedavá? Prečo si nás nepočúvala? Musíme sa na oblohu vrátiť bez Čo sa stalo? Hviezdička, tvoja žiara vyhasína. Ty sa strácaš. Už nikdy nebudem hviezdou. Mesiac ma premenil. Zmenila si sa na kvet. Na bielý leknový kvet. Lekno je jediný kvet, ktorý sa podobá na hviezdu. Kvietok. Bielý leknový kvietok. A takto si ešte krajšia. Si aj hviezda, aj kvet. Teraz zostaneš so mnou. Moja túžba ťa stiahla z oblohy. Každý večer si sa mi trblietala nad hlavou. A ja som si tak veľmi želal, aby si bola pri mne. Chcem, chcem aby si bola mojou ženou. Aj, veď ťa nepoznám. Som togoa, rýchly orol, indián s šonijou. Mňa volajú Bielý kvet. Páčiš sa mi to, Goa. Rada ostanem pri tebe, ale musíš sa o mňa postarať. Nebude to ľahké. Mesiac je ochráncom hviezd. Nevzdá sa ma tak ľahko. Bude chcieť, aby som sa vrátila do jeho mesačného týpy. Aj keď už nie som hviezdou, iba bielým kvetom. Nech Mesiac robí, čo chce. Pre teba prevrátim aj zákony neba Pozri sa, svita, ak naozaj chceš, aby som zostala na zemi, začína sa pre teba ťažký deň, Togo. Počúvaj. Ahoj, slnko, brat môj, dobré ráno. Dobré ráno, mesiac. Vlastne, tebe dobrú noc. Pomôž mi, slnko. Čo si želáš, braček? Ty budeš teraz vládnuť na oblohe. V noci mi ušla hviezda, bielý kvet. Bola zvedavá, dotkla sa zeme. Nesmietam tam zostať. Musíš ju vrátiť späť na oblohu. Máš mocnejšie lúče, ako ja vytiahnil zase k nám. Počuješ to, go? Slnko ma nájde všade. Neboj sa, ochránim ťa. Podujal si sa na ťažkú úlohu to, Goa. Ten, kto chce získať hviezdu, musí sa sám vystaviť pálivým slnečným lúčom a nikomu nesmie prezradiť, prečo to robí. Ak vydržíš celý deň, potom slnko stratí nado svoju moc. Ale to nie je v silách človeka. Na Gindy niečo slúbi. Dodrží svoje slovo, aj keby mal stratiť život. Brat slnko, pomôžeš mi, Ďakšiu úlohu si mi nemohol dať, braček. <laughs> Mojim horúcim lúčom na zemi nič neodolá. Hviezdu ti do večera vrátim. Ak <laughs> to sa postaví proti zákonom neba a zeme, to ho na popol. Ďakujem ti, slnko, ďakujem. To je koniec toho. Slnku, neuniknem a ty... Zahynie. Nebojím sa ani slnka. Ak človek chce, môže sa dotýkať aj hviezd. Hviezd možno, ale nie slnka. Jeho ostre lúče vniknú všade. Najdu ma. Moje típy je pevné. Ak ho zatvorím, ani myš do nepreklzne. Ani jeden jediný slnečný lúč do nevnikne. Lekno je kvet, ktorý živí voda. Ak ma chceš zachrániť, vlož ma do misky s vodou ale bedák slnko vodu vypie. Vtedy zvednem a zahyniem. Tak, všetko som pripravil, ako si chcela. Tu je miska plná vody. Aj v zatvorenom típí cítim, ako slnko pomaly kráča zúpeť jahôr na ich vrcholce. Každým okami pálí viac a viac. Tu sedíš, A dávaj teraz cezeň, hľadíš na hviezdy. Poď do tieňa. Budeme zápasiť. Uvidíme, kto je silnejší. Nemôžem odísť. Musím strážiť svoje típy pred slnkom. No. Počuješ, javorový list. Vraj strážiť típy pred slnkom? Asi mu teplo zatienuje rozum. Ádam, v ňom nemáš ukryté také poklady, že ich musíš strážiť. No, možno kožušiny strieborných líšok. Darmo sa mi smete priatelia. Ostanem tu. A, nech si robí, čo chce. Začína byť teplo, idem si ľahnúť do tieňa. Dnes slnko naozaj veľmi pripaľuje. Poďme sa radšej oblažiť do potoka. <súdňo> Čo to, Goa? Nie je ti teplo. Všetci ležia v tieni. Ja nie. Uvidíme, koľko vydržíš. Má mocné lúče. Spália kvety i stromy. vysušia zem, rozdrvia skaly. Ani ty sa im neubrániš. Človek je niekedy mocnejší ako skala. Ale na čo toľko slov? Medzi indiánmi rozhodujú činy. Hauk! Togoá! Togoá, predstav si. Potok vyschol. Toto je posledný čbán vody zo studne. Priniesli sme ti ho, aby si sa osviežil. Čo sa stalo? Slnko svojím ohnivým lúčom vypilo vodu z krčaha. Všetky kvety zvedli a tráva zožrtla ako slama. Nepamätám si takú horúčavu. Musím vydržať. Aj keď je zem dopukaná ako dlane starého zúrivého vlka a vráskavá ako čelo náčelníka sediaceho býka, nesmiem ustúpiť. Čo si to len vzal do hlavy? Prečo máš ustupovať? S kým sa chceš merať? Hádam nie? So slnkom. Nad ním ešte žiadny indián nezvýťazil. Darmo sa vyzvedáte, Nepoviem vám nič. Nemusíš. Sami zistíme, aké máš tajomstvo. Poď, Bobrikožuch. Nazrieme do jeho týpí. Na tú jeho vzácnosť. Stojte! Kto sa pohne? Tomu šíp prebodne srdce. Čo to robíš? Veď sme priatelia. Tak odíte. Nemôžeš nám prezradiť svoje tajomstvo? Nikomu. auk dohovoril som. Oh. Idem do tieňa. Nech sa tu upečiaj s tou svojou tvrdou hlavou. Hej, Togoá. Stačí, ako tvoríš vchod do svojho týpy a prestanem ťa pániť. Nikdy, nikdy, počuješ. Radšej zhorím. Tak sa bráň, Togoá. Je mi horúco. Veľmi horúco. Hlava ma bolí. Pred očami červené krúhy. Ale musím vydržať. Ešte chvíľu. Spáňte. Zostane s teba len úhoj. Ešte chvíľu. Už je poludne. A popoludní začne slnko klesať. Jeho sila sa bude strácať. Togoa, pustíš ma. Aj tak nevydržíš. Len nožíkom urob malú dierku do típy a prestaním ťa pálim. Nepokúšaj ma. Nikdy to neurobím. Dal som slovo. Radšej zahinem. Hviezdička moja. Pomôž mi. Ja musím vydržať. Musím. a vstávaj. No tak. Čo sa ti stalo? Je ti zle? Bolí ma hlava. Vstávaj! Slnko zašlo. Už ti neublíži. Posledné lúče zhasli za skalistými horami. Zvýťazil som nad slnkom. Stratilo moc nad mojím kvietkom. Hm. Blúzny. Má horúčku. Pozri. Mesiac práve vyskočil na oblohu. Vyzerá nahnevaný, ako sa mračí. Bude zlá noc, poďme spať. Neteš sa toho a ešte si nezvýťazil. Príde môj čas, potom si my dvaja zmeriame sily a biely kveť sa navždy vráti ku mne na oblohu. Hviezdička, Viezdička kvietok môj krásny. Stalo sa ti niečo? Ďakujem ti, Togo. Ochránil si ma pred pálivými lúčmi, slnka. Teraz už zostaneme spolu. Nie, ešte nie. Leknový kvet potrebuje veľa vody. Musíš ma zaniesť dolu do údolia, kde je skalná priehlbina na jušia. Tam ma mesiac tak ľahko nenájde. A potom? Buď trpezlivý. Uvidíš. Tu je teraz moje miesto Ale veď tu nie je dvody. Zvedneš kvietok môj. Neboj sa. Začalo pršať. Aj, to sú slzy mojich sestričiek, hviezdičiek. Plačú, lebo už nikdy nebudem s nimi svietiť na oblohe. Aj tebe je ľúto? Hm, nie. Som rada, že môžem byť s tebou. Ako prúdko stúpa voda. O chvíľu je celé údolí. O teraz ho budem volať... Údol je slz. Ostanem tu, kým nenaberiem dosť síl pre život na zemi. Keď prejde tri razy sedem daždivých nocí, príď si po mne. Konečne som objavil, kde sa predo mnou skrýva biely kvet Hej, hviezdy O chvíľu vyniesieme vašu sestričku opäť na oblohu A vy, neposlušnice, mi budete pomáhať Ako? Čo máme robiť? Spustíme sa na zem Na čo? Nespýtuj sa a rob, čo som kázal Opatrne už sme blízko pri zemi. Pozrite, z týpí vychádza Indián. Ten, ktorý chytil bielý kvet. A ja, aký je pekný. Hm? Tam je hladina jazera. Lesklá Leskláko, zrkadielko, ktoré odráža každú myšlienku. A v strede má perlu, zreničku, našu sestričku bielý kvet. A Indián ide sem. Počúvajte má hviezdy. Teraz sklznem na vodnú hladinu, a zoberiem bielý kvet do košíka z mojich lúčov. Keď vám prikážem, zhasnete svoje hviezdne lampášiky. A potom bude tma? Ako uvidí Indian na cestu? To nie je tvoja starost. Ty musíš počúvať mňa. Konečne je tu jazierko. Taká je dnes zvláštna noc. Mesiac sa odráža na vodnej hladine tak jasne, ako nikdy predtým. Zvláštne. O hore na oblohe mesiac nevidno. Ako sa môže odrážať na vode? Iba ak. Je to možné. Veď to sám mesiac pláva po hladine. Hviezdy, zhasnite svoje svetlo. Čo je? Čo je, čo sa stalo? Nevidím ani na krok. Hustá čierna tma, že by sa dala sekať tomákom. Hviezda. Hviezdička biely kvet. Kde si? Konečne svetlo. Zase sa rozsvietili hviezdy i mesiac. Ale. Ale kde je bielý kvét? A tak je to. Mesiac sa nechce vzdať svojej hviezdy. Odniesol si ju späť na oblohu. Ale ani to Goanie, stará baba. Neustúpim. Moje srdce patrí tebe, Hviezdička. viem prečo si prišiel togo a viem ale pomoc je tu ťažká som indián mám odvahu i vytrvalosť urobím čo mi poradíš vážim si tvoje rozhodnutie si ešte mladý no odvahy máš toľko ako skúsený bojovník Ak mi neporadíš ty náčelník sediacibík nepomôže mi nik si najstarší a najmúdrejší. Najviac budeš potrebovať nezlomnú voľu. Tu mám, pevnú ako kameň. Len mi prezrať tajomstvo, ako získam späť svoj leknový kvet. Ak chceš späť svoju hviezdičku, musíš dokázať, že sa o ňu vieš postarať. Že jej pri tebe nebude nič chýbať. Odvahu a vytrvalosť si ukázal, keď si odolal horúcim lúčom slnka, teraz musíš všetkých presvedčiť o svojej šikovnosti. V tomto kotúči je najdlhšie lano na svete. Navleč ho na koniec šípu. Šíp vystrel do najhustejšieho a najčiernejšieho mračna a polane sa vyšplhaj na oblohu. Ale ako nájdem biely kvet? Počkáš, kým mesiac vyjde zo svojho týpy. Vtedy ju unies. Ale mesiac by vás rýchlo chytil. Preto ti dám túto jednou šušku a hlinenú misku. Keď budeš vnúdzi, odhodi ich za seba. Tam je čierne mračno. strel. Ďakujem ti, sediaci bík. Želám ti, aby sa choroba vždy vyhýbala tebe aj tvojej rodine. Choď už. Houk. Dohovoril som. Zotvoril DB. Aký je bledý a studený. Zašiel za oblak. Teraz nesmím stratiť ani chvíľu. Bielý kvet. Bielý kvet. No, ozvi sa mi, to som ja. Ako si sa sem dostal? Nepítaj sa, musíme sa ponáhľať, kým nás mesiac nezbadá. Si studená ako sneh v skalistých horách. Som len kvet. Leknový kvet. Nechaj ma to go. Mesiacu neunikne, že ja ti nemôžem pomôcť. Nie, nenechám ťa na oblohe. Odnesiem si ťa k sebe na zem. Ako krásne sa rozvili tvoje kvety, keď som si ťa privinul na hruď. To ma prebúdzať. Moja láska. Ukriem si ťa do náručia a utečieme. Stoj to, Góra. Stoj. Zadrž ho, bielý kvet. Aj tak vás chytí. Nie, neboj sa, hviezdička moja. Ešte je ďaleko. Vráť mi, bielý kvet. Zahyňaj. Nevieš sa o postarať. Pri mne nebude nič chýbať. Prejde leto, nastane zima, vráz. Bielý kvet na zemi zamrzne. Teraz uvidíme, či mi sediaci bík dobre poradil. Hodím za seba jedlovú šušku. Zo šušky vyrástol hustý jedlový les. Prehral si mesiac na rúbe dreva a pri teple z jeho ohňa sa bielikved zohreje. Sme zachránení, hviezdička. Netiš sa. Mesiac sa ma tak ľahko nevzdá. Mňa nezadržíš, darmo sa namáhaš. Patríš na zem a tam ťa zhodíme. Bielý kvet musí zostať na oblohe. Na svojich listoch cítim jeho studený dých. Čo robí? Presekáva stromy svojim kosákom ako steblá trávy. Polož Bielý kvet na oblak a sám sa vráť na zem. Nie, to goha. Nenechávaj tu. Nikdy ťa neopustím. Už vidím lano v hustom mraku. Počkaj, Togo. Bielikvet potrebuje vodu. Bez nej zahynie. Čo urobíš, keď nastane sucho? Sediaci big mi pomôže. Mám ešte jeho hlinenú misku. Aj tu zahodím. Z hlinenej misky sa vylialo veľké jazero. Vidíš mesiac? Pri mne bude mať Bielikvet vždy dosť vody. Togo, aj tak mi neunikneš. Jazero, preplávam. Tak, tu je lano. Aby si mi teraz nevypadla Kvetok môj. Jednou rukou si ťa budem pridržiavať na srdci a druhou sa budem spúšťať. Tak, opatrne. Nesmiem sa pozrieť na zem, lebo sa mi zakrúti hlava. Tako ma pálí ruka. Celú dlan mám spálenú, ale nemôžem zastať. Zem, zem je blízko. Už vidím naše týpí. ale nevládzem sa už udržať rukami krváca. A A A Konečne sme na zemi, vieznička moja. Nič sa nám nestalo. Meká tráva zmiernila môj pád. Aká si Kvapka krvi zo zranenej ruky Padla na tvoje biele lúpenie Čo je to? Kvietok môj Ty mi a Ty sa strácaš Už nebudem ani hviezdou Ani kvetom Zmenila si sa Na dievča A takto Takto si najkrajšia Kvapka tvojej krvi mi dala život Teraz už ani mesiac nemá na mnou žiadnu moc Nech sa tá kvapka krvi z tvojej dlane Stane pečaťou našej lásky A sľubom vernosti Lebo pečať krvi je pre Indiána zákonom Ktorý nikdy neporuší Tak sa skončil príbeh, ktorý sa odohral dávno, pradávno. Príbeh veľkej lásky medzi mladým indiánom a zvedavou hviezdičkou. Vlastne, trochu sa mi to už plete. Možno sa to nestalo tak dávno, kto vie. Možno sa to odohráva práve dnes či zajtra